بسم اللہ الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحكيم انکا لمن المرسلین سورة یاسین مکی سورت تے دریتیا آیتنا او پنزور کو گانو مشتمل صورت ته سورہ یاسین مکی صورت ته 13 آیاتونه او پندور کو ګانو باندې مشتمل ده دا سورہ جن پس دا نزول شویل ده حالتی جمعی کې 36 نمبر سورته د قران کریم په حالت د نزول کې 41 نمبر سورته یوصل ویختم نمبر لغسی ما قبل سره ربت اغداد چې د ما قبل په اخر کې انکار ده منکر توحید او رسالتو او د حشرو او پدی صورت کې ده غدره وارو اقرار دی موزود صورت صدا اگا بیان ده اصول ثلاثه چغه توحید رسالت او میعاد میاد اجمالن خلاصہ در صورت دا لکه څنګه چې حال اقری دی الله تعالی اومه مکذوبه ولرا انا غیلا غفلو خدایانو چې مغی غی جوړ کړو اس फायदा د سیز ور نه کړه فلو خدایانو ورلده شی اس फायदा ور نکړه حضرت معطل ابن يسار رضی الله عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم فرمایي چې سوره یاسین دا قلب القرآن ده یعنی د قرآن زړه ده کم سره چې دا په اخلاص باندې لوی نو دا مغفرت بکې دیش چې څوک په اخلاص لوی نو الله به مغفرت نصیب کړي دغسی پیغمبر صلی الله عليه وسلم ابو داود شریف کیاو مسند احمد کی او نسائی کې روایت تے چې پیغمبر صلی الله عليه وسلم دے ارشاد فرمائی چې قلو مڑو تا سوری یاسین دو علی دو او مزارم دا روایت راغستے دے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی نے کہا فرمایا چمڑ کی دن کتاب یاسین لستلشی نہ کہو سڑے په حالت ده نزئی کی وی زنقدرن حالت ہی وی عودت سورہ یاسین لستلشی نو مرگ به پیڑے رسان وی تفسیر مظہری په حواله سره ده ابو زر غفاری دا روایت راغس کړي تفسیر مظهری او بن روایت تمراغس کيده عبد الله ابن زبیر عالبا تنمذین راغس کړي عبد الله ابن زبیر رضی الله وانو فرمایي چکم سره یاسین د خپل حاجت نمخ کی اول نوغه حاجت به الله تعالی خامخا پوره کئ چې مخکې د سورۃ یاسین ویلی ییحیا وی. ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې کم سره دا سورت سحر وللی نو تر ماقام او په خوشالو او آرام کی وی. او جما حامل وللی نو تر سحر را پخښالو په آرام کې وي سیدی صورت یوبند رابط دی هغه دچې په ماقبل کې اجمال د مسائل ثلاثه او او پدی صورت کې تفصیل دا اغمہ سائل سلاساو بل ربطی سب قلغایات راغست دے دے بیان القرآن کم دے بلغت الحیران کم دا غربت شتا چڑن بھی صورت پاکر کیو وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَادَ إِيمَانُهُمْ لَئِن جَاءُ نَذِيرُ اللَّهِ لَيَكُونَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ احدَ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا نُذَا چې رومبني سړی سرا یعنی دغه کې چې را د اقسمو ذکر شو ویل یعنی کافرانو دا قسم خورلو چې د دې صورت کې د نظیر ذکر دی چې الله وایي چې موږ غوږه نذیر را لګللې لی ده لیکن ظالمانو نه نو لفظ یاسین په تحقیق کې اوس د لفظ یاسین په تحقیق کې سو تفسیرو نه دانمان غو اغون اما نچکم نزیر اللہ تعالی را لگلو بعد خدا سی دی پرون یعوضای ځای کې کسو اغوی پا خوب کے چکم پیغمبر راشد و دا پیغمبر نی شیطانی دا سی عجیبه خالد دلتا دا گلوڑی رای و کمیان دی رای بیان کو پرون ما خامو که ماس خوطن پا خوب کے چکم پیغمبر راشد و دا پیغمبر نی دا شیطانی او د اہل سنت والجماعت اجماعي فیصله دا متفق فیصله را چې شیطان د هر چا په شکل کې فخوب کې راتلی لیکن د نبی په شکل کې فخوب کې نیش راتله زکه چې د نبی د وقار کم عظمت تیغه مجروکی لکه شیطان کدار چا په شکل کې خوف کې راشي نو هر حیثیت کې غرات لیش اوس که د نبی په حیثیت کې الیاذ بالله هر حیثیت سر راځي نو د نبی شان کې سمرغ واستاخيره دي په دی وجہ الله غلا دا قوت مې ده ورکړې چې د نبی پښکل کې هغه او خوب کې راشي نو بل معلومه مسله چې د نبی خلق او په چون او غیب باندې او د سن ماتې دو داسقو چې ا دېږي په يساعد نودار سی پیغمبر کی چری پخوب کی راشی اناغا د شیطان د هر چا پشکل کی رات لې دا زموږه عقیده ده لیکن د پیغمبر په شکل کې دي شيرات له خدا کی چا ویلی غر کړل د فضا اڑم یې ارسه وی خلک ارسنګ خلک دنیا کې اشتیا قادیانی د نبوت دعوا وکړه علام محمد مرزا مرزائی موغته چا سونه نو اول امام احمد پرویز د حدیثو انکار وک معتزله د هاذا بقبر د جسم معروح روح سره داغه انکار وک داسي روافض د دا پیغمبر د نبوت په بل انداز انکار وک دا حضرت لیله وحی دا روانه او پلار جبرئیل امین نغلطیو شو محمد الرسول الله له او غرق څنګه خلق دنیا کی په الله ټیم ور اگر وافیذ الله غرک نکلو قاضیان اندغه دی ژوندۍ ګرځي پرویزیان دغه دی ګرځي معتزرا ګرځي نو دا ټول تم الله سونه وي دا search حاله ورکي نو فرمایي دغه ست یاسین په تحقیق کې سو تفسیر دی یو تفسیر په ګډه ده چې مې عباس فرمایي چې دا قبیله بنی طیب لغت کې یاسین د انسان په معنی کې یا انسان یعنی انسان کامل ته یاسین ویل یا انسان یا انسان کامل دا قبیله بنی طیب په لغت کې دغه لغت کې به ازو نه جدا دي عربو د کلام دغه یاسین په معنی د انسان او ده غسه دو ام داده شه داده یا سید البشر نا مقفف ده یا سید البشر داغه نجوڑ شه یا سین یا سید البشر ده سید البشر نه سینو آغستاو یا پا یا پاتش. نو یا سید البشر ای ده طول بشریت سردارا در ام تحقیق داده شه داده دا حضور علیه صلاة و السلام نوم ده یاسین ای یا محمد الرسول اللہ یا محمد الرسول اللہ دا دا به کوم یو تحقیق شتا یاسین ای یا محمد دا محمد علیه الصلاۃ والسلام نوم او سلورم تفسیر پکې دارې چې دا د دې سورۃ نوم نه یاسین دا د سورۃ نوم نه بسم الله الرحمن الرحیم یاسین بسم الله الذي ارسل الرسول الرحمن بإرسال الرسول للعالمين الرحيم آيات تبع الرسول یاسین والقران الحكيم قسم به القرآن بان دي حکمت والے کتاب دی انکه لم منل الموررسين په تاقی سراتته د موررسينئ منل الموررسين على سرراتم مستقيیم پهې غلا روبانې تنزيله العزي ز الرحيم ناازې دلدي د غلببي والا د رحم والله زات د طرفنا لتونجرره قوما دپهدي چېېتهغقوم لراما اونجرره آبم چه نو یرو لشوی لاغی پلار نکل را ما انزر یرو لشو آباؤهم فهم غافلون چه اغی یرو لشو فهم غافلون پس اغی غافلو دا توحیدنا یو لتنزر قوم دا پاردی چویا ریا قوم لرا چه ما انزر آباؤهم چینو يرولشوي پلاني کدا وي چكما قربون في زمان الفطرۃ د فطرۃ زمانه وا د نبی علی السلام ایصال السلام په مینس کې صفاصا بند سو دا قال ادا د فطرۃ زمانه تی رشو انو يرولشوي نو فهم غافلون عن التوحید پس غافلو د توحیدنا لقد حق القول علی اثرهم قام مخاطه کی سره ثابت شوه د قول پاک سره دی باندې فوم لا یؤمنون پس دی ایمان نراډی کم کول لا ام لان جهنمه من الجنۃ والناس اجمعین دا کول چې الله وی لا ام لان جهنم حق القول ای لا ام جهنم من الجنۃ والناس اجمعین ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا بتا دي سرا غرذو لدمونګه پسټونو دای کی اغلالن توقنا فهو فہیہ الالقان پسغا دا زنو پوری دی فهیع علی ال tongانی اغتر زنو پوری دی فهم مقمحون دادوی سرا فهم مقمحون دادوی سرو نبور تشوی دی چه زنو پوری خارج توکون زورن دی نو دی با داسی داسی کری فهم مقمحون سرون پورت کری الله فرمای امام رازی فرمای چې دا توکنه بعد د تکبر او د جحود د انکار په وجبانوي دا توکنه بعد دی امام رازی رحمت الله علیه امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کې لیکي چې دا د دې د تکبر د او د انکار په وجبانو الله تعالی دا توکنه د دې په دې مارای کې چولی داه تو کو نه ودوم روي دومرا چې لار به لار به ورته اله په نظر راځي چې سردا سیلان دي خټټکي دومره تو کو نه زنزیران با چي دي چې لار بم ورته نخي دي سو په سرخه ټټکړني دومره تو کو نه ورته اچي دي الله دې موږ تاسو سره و جعلنا من بين أيديهم صدّا و جعلنا أو قرزولد من بين أيديهم قرزولد من بين أيديهم مكت دينا صدّا ديوال و من قلبهم صدّا رسط دينا ديوال فا پټ کړل دي ذرا پرده مو اچول لا يبصرون فزدين نظر نه کوي نظر نه لږي وسوابنا عليهم برابر خبره را پدای باندې ا في المستقبل آیا ته وره دي ذرا ام لم تنذرهم يعني ارې دي ذرا لا يؤمنون ذي ایمان نراړي اي لا ينفعون بانذارك ایمان نرالیم یعنی فیدانا حاصلی پدی یرول استعبان دی انما تنظر منی تباعت ذکرہ خبرداد بلنی تیرے ایتن فعو بینداری کا فیدہ برکے پقبلو یرول سرنو تنظر منی تباعت ذکرہ سوکچے تابداری قید قرآن وقشی الرحمنہ ویریگ درحمنہ بالغیبی فغیبو بدداغکینو فبشرو بمغفرت و کریم فزیر ورک دیلا پا مغفرت سرا و پاجر لوئی سرا انا نحنو نحی الموتا ابرداد بلندہ منگا الموتا منگا جو اندیکر دی مرو درا ونکتب ما قدمو او منگا لکو ای نبعثو بحیات القرآن منگا ما قدمو سچر ای مخیلی گلی دا ونكتب منلکو می مِن مشقۃن فی تحصيل القران دا منکو چہ تا کم تکلیف ورسره حاصلولو د قران سره ونكتب ای نبعت بحیات القران ما قدمو سچ دی مخ کلیګلی دی عمل کومنه کي چتره نا کومنه کي چیدین مخ کلی و آثارهم او کمه نتی چرنا رستم پاتیشی آثار آثار آثار سے تول اثر جمع پہلے کا پلان کې لړ کو اثرات پری خي دي تو چې رستم کوم شي پاتیشي وي دي تا اثر ويل دي يا وي على اثر الرسول قران کې ده په غځه بماني اثر الرسول فقدمون دو جبريل امين باندې شیال دا رقم ماشین کرا فطو نو سمیرې قتل نو دغه آثار دغه د قدم کې خودو نشان نو دې د اې پمانه دي نشان کې وو آثارو مو کومې نه کې چې تنرشتو پاتیشي او کل شاینح سیناو او اې او شی مونږه دغه هاته کړی دا او کل شاینح سیناو داریوس مونږه هاته کړی دا او شی مونږه شمار لري د اصل کې فی ما من مبین بکارا حاصل کہ وضرب لهم مثلا اصحاب القریا وضرب لهم مثلا اصحاب القریا تدیم ضرب تونې یوروبه ته د جبره د کافرانو د کوفر ذکرو سیدی تمخه تم پر دی دی اوستم دی دی د جحود د انکار الله فرمای یا واقعی دیتا وروا پیغمبر لی صلاة و السلام تاوی چه دک آفران واقعات خطیر شو پوزد مشرکی نو تا دیتی یا واقع بیان کا چه برت ور چې حاصل دا سه مجرمان مخ کی موچ پیغمبران دروجن تلو داغی کتابونو تے دروجویلو انتقا kia خار بودی کہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دو نایبان دو سو احابا علی سال السلام دو سو احابو هغه اولی ګل تفسیر ابو دیونم یونس کوله ده عالبا یولس ی کوله ده او د دویم یوهنا د دویم نومه یوهنا کوله ده رحمت الله له دیونم یونس کوله ده او د درم نومي يحيى کوله دي نورم مفسرين ديونم صدق کوله او دبل نومي صادق کوله دي بعض نورم مفسرين ديونم صادق او دبل صدق کوله دي ارې خلکو ته وی چې مونږ د الله تر افرا لپاره لې شو لیکن خلکو دعوت داغي نه مانلو ډېرې وی چې مونږ د الله تر افرا لپاره لې شو یو الله تاسو را افرا لپاره لیکن د انکارکو ایمان نه راڼو بیا چې خلکو دی جټلاو کړه دروځ نه کړه ند دې دروازه د تاید د پارا یو بل پیغمبر ولې ګو در اغنون بعد مو پسیرینو شلوم خوله ده شلوم بعد مو پسیرینو ایچه در شلوم بعد مو پسیرین در اغنون شلوم خیلوم دا در ادرم کم تلو بعد ذوی چ شمعون صفار دا غنو شمعون او کافرانو ودی پیغمبرانو ته دا جواب ورکوه چې ما انتم الا بشر مثلنا دې صحابو ته ما انتم الا بشر مثلنا اوس دې کې اختلاف شته غره چې با ذوی چې صادق او صدوق دا انبیاء لیگلی شو او درین پاکی شلوم لیگلی شو اغا نبیو دا درین وارا انبیو بازی ویچه نا دا رنبانی دوارم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا غو صحابو او اغی یونس و یوحنا یا یونس و یحیاء او دا درین چونو دام دا غصو حابیو چه اغی نم شمعون صغار شمعون صفار خی او کم شي قائل دي چې د امبیاو نوغي چې صادق صدق او شلو اپونو مونږه کې فرق غره هم په دا کې کنده چې تعالی وي چې دا دو صحابه ودي وي چې امبیاو نو موږ در شیخ رحمت الله عليه الله دې غریب او رحمت کی شیخ دو ګجراواله داږي رايدا و چې دا د حضرت عيسه عليه صلوات و سلام صحابه حضر الشیخ رحمه الله در شامنصور دعوی دعیده ویچ دعن بیعو مفتشفی رحمت اللہ علیموی چ دعن بیعو وضرب لهم مثلن اصحاب القریان دو امرو بتیدا دے چه ما قبل کی اجمال دا مسائل تلاتا ہو او مکی او تفصیل لیں تفصیل دا د رسالت ته او هغه په اذرب لهم سرا ذکر کیږي اذرب لهم مثلا اصحاب القريه ارجال مرسلون کله چراغ لدې رسولان اذ ارسلنا اليهم موسنين کله چولې ګل مونږ دایتا ات اسنئنی ضوا صحاب یا رسولان دی ارسلنا ترى لدې دا قول معرفت ولدا لیک مضبوطيږي جلالو لیدو الله کو امبیا لیدل کنا اسنہی نے دو پیغمبران فکذبوهما فسغی تکذیب کرا غی دوارو فعدنا بثالثن پس مونگا قوی کڑو غی لرا بثالثن پدریم سره چیو شموونو فقالوا ان الیکم مرسلون فغیسو ان الیکم مرسلون پتہ کی سره مونگا تاسو طریق لشیویو ارسلنا الیکم ان الیکم مرسلون مون طرف ترا لشیویو قالوا <سؤال> ندی و ایمان تم الا بشر مثلنا می تاسو مگر بشر پشان زمونګه ومان زل الرحمن من شيء او نه نازل کړه رحمان س شي پتا تاسو باندې ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ وایونکی قالوا ربنا يعلمون دورتو زمون پروردگار یا علم پوېږي وما علينا إلا البلاغ المبين نشتف منه بانه مدرس والظاهر دي قالوا نذيورتا سوئ إنا تطييرنا بكم منغس بيرول دلتاص لر قالوا نذيورتا سوئ إنا تطييرنا بكم منغس بيرول دلتاص لر لئن لم تنتهو قيشريمانا نشوي قيشريمانا نشوي دماثره دا توحيدنا عن مسألة التوحيد چ نه منه نه شوي نوله نرجممن نه کوم خا مخمونلهم تنتهله نرجممن نه کوم کو تاسو ل را وله مسم نه کوم او خامقا مخ دررو بررسېږي تاته زومونږ د جانبه ذااب درد قالو کوم معکم د د رسانو ورتهسوې جواب کې د ورتهسو نام مبارک کلیدل استاد لرا قالوا طائرکم معكم استاد استاد دې سیدا سپیرواله تاسو سره دي نام مبارک تاسو استاد دې دا نام یاس پی روالی اپو تاسو سرلی کلشی مکتوب معاکم فی عنقی کم په پا پیغمبرانو را روئی این ذکرتم که جر نسیہ تکڑیشو تاسو تا آیا پا دمرہ خبرشی تاسو تمو نسیہ تکڑو بل انتم قوم هم مصرفون بلکی تاسو قوم زیادے کہن کی و جا من اقص المدینہ او راغے من اطس المدینه د قارد غبل سرنا رجل یو سړی یسا سیمن دیواله ابن عباس او د کابه احبار وهب بن منبا د روایت مطابق د دنوم حبیب بن شیخ القران د شه منصول الله دې غریق رحمت کی اخر مو حبیب بن جار دا دبر تر کانې کار کو ابن کسیر رحمت اللہ لے اون دے ابن عباس و دا کعب احبار وحب بین ممبہ دا روایت راوست دے او ویچی ترکانے کار بے کو حضر شیخ رحمت اللہ لے دا گجرانوالے حقیب اوے دادنم حبیب بین اسرائیل بین نجار حبیب بین اسرائیل بین نجار دادنم حبیب بین اسرائیل ان نجار دا نو فرمای قال یا قومی وی وی چه فم ایتتبعو المرسلین تابعداریو کی تاسو در رسولانو ایتتبعو مل لا اسالوکم اجرا تابعداریو کی دا غچا چې لا اسالوکم سوال نه کی تاسو نه اجر اجر او هم مهتدون او د هدایت مندون کی دي ومال یمال سچل شویل ااوذو الذی چې د عبادت نو قوم دا الذي فطرنی کم جی پیدا کرے مال را ویلی ترجعون وغطرف تبا جتوی رجوع کی دیشی آت تخیب من دونی آلیہ آئرونی هم داغنہ علاوہ آلیہتن نور خدایان ان یردن الرحمنو اچھر ارادو کل رحمن بزرر ان یردن الرحمن کمونگ سر ارادو کل رحمن, کل رحمن تکلیف را رسولو نو لا تغنی عني شفاعتهم شیئا پیدا برانی کمونگلا سفارش ددی د هسیز واللاون خدون او نه باغی موږ خلاص کې اننی ا په دااک سره د چې په داغ وخت کې لپ والې مبیین پهکاره کوم رای کېیم ان عامتو بې ر کوم فسون معمان را وړی د آمتو بې رې کوم مامان راړی د په رستا غیلہ اوو ویل شورتہ او, او دخول الجنه دافرشه جنت تا قال انو ده وای لیت قومی اے کاش زما قوم یعلمون چ پوهی شووے بما ما غفر لی ربی للیت قومی یعلمون بما ما غفر لی ربی به ما غفر لی ربی پا سبان نه چ بقنا او کرماتا زما پروردگار وجعلنی منل مکرمین او ورذول المال را د معززین اونا وَمَا نَزَّلَ عَلَىٰ قَوْمِهِ أَوْ نَازِل كړه مونږه په قوم د د باندې منبادي پس د دنا منجند من السماي سله کر د اسمانه و ما كنا منزلين او نو مونږه مونږه فوج ننازلولو ان كانت الا صيحه واحده نه دداع مگر دا کوئی اوکری کلا پیداهم قامدون پدې سره دا ټول ساروش یا حسرتن علی العباد اے افسوس نیو سوئے یا حسرتن علی العباد اے افسوس دے پدے بندی گانو باندے ما یاتیہ من الرسول انہر آغر دیلے او رسول اللہ کانو بیہی یستازئون مگر دیبور پوری خندہ گانی کولے یستازئون اپی الرسول ورسول پوری بے خندہ کولا الم يروا ايات بني داي كم الهكنا جسمرا من الهك قبلهم مقدين من القرون قالوا الا انهم اليهم لا يرجون جو بتاكي سرا انهم اليهم داي طرفتا لا يرجون غير يجونك و ان لما جميع لدينا و ان لما جميع لدينا محضرون پدي ټولو کي هڅوب نشته چه منتبه پا جمع نیولے نیولے شوی رانشی وین کلن پر یه طولو که سوگ داسی نشتی لما جميع لدینا چه منتبه جمع نیولے شوی محضرون رانشی منتبه قامقا رازی جمع نیولے شوی ومنترف ترازی روح المعنی وغیرہ روح المانی کی نور تفسیر نو گیری صدا اننا بیا ان, ان کلن کی ان چدن دا نافیہ دے او کلن کی تنوین دا عوض دا مضاف لی دے دا تنوین عوض دا مضاف لی عبارت پسند گئی ای کل الخلائق لم دا طول مخلوقات کل الخلائق طول مخلوقات لما فه دلا فه بوي چې نهې ټول مخلوکو مګ ټول به ضرور مونږ سره حاضېږي نه د ټول مخلو م ټول بهمونږ سره ضرور حاصلېږي موږ سره به راځ بعضې پ را و دی ل د لما بغیر تجدید هم لستري لکه سباې لاوت چېڅک کوي نغی بال د وَإِنْ كُلُّ الْلَمَا وَإِنْ كُلُّ الْلَمَا لمّا نده بغیر تشدید آغی دوسته ده وَإِنْ كُلُّ الْلَمَا نو آغا روایتون سیده باز قراؤ شکم دسابعی قراؤ دی آغی بغیر تشدید آم لسته ده چه لماوی من المساقل اصل بے بیام داغا لمّا دابا مقفاق من المساقل با داغا سورت نو بیاو ما ن ای انہو بطاکک سرا بیشک شان دادے چیٹول مخلوق بالبطا منصر یوزے کی گی شان دادے چیٹول مخلوق بالبطا منصر یوزے کی گی بیا بیا با وَإِن كُلُّ اللَّمَّا مَا چھی دے ما دا لَمَّا کی کم مَا بیا پماند الَّذی بھی بدا غصورت کی تمامہ با د الذی نو فرمای و ایت اللوم الارض المیتہ ددی ما قبل ثربت سر مکر کو کی اوچ دا طول بمون سری اوزے جمع کی قیامت کی, جمع کی قیامت کی اس چ منکرین قیامت راگی داویل چیدامت نا و الهی موږ شو قاور او قیامت ده نه منلو نو په راتلونکو آیاتونو کې الله تعالی دغه داوېم باطله کړه لته چې زیدامت ناوکنا تراب خلقا جدیدا نو دغه دا امور له الله تعالی او د خپل قدرت څخه دلیلونه یې پیښ چې غرب غرب قیامت را ولی کم چې د نشانې جوړې کړې وایت اللهم الارض المیتہ زم رب ته ادا دې چې ما قبل کې مضمون د رسالته او په دې کې مضمون د توحید دې ولاسه صدا تفصيل د مسالې د توحید او بیان د دلایل د توحید دا پرې رکوکو کې وایت اللهم الارض المیتہ تو او نشانات د دې پارا وآیت لهم وآیت علی البعث والتوحید او نشانی ده ده پارا الارض المیتتو ده مرزمکا چرا یعنی بنجرزمکا چرا نو احییناها منگا جو انده لرا و اخرجنا منها او راوباس منگا ده دینا حبا دانی فمنه یاکلون یا پس ده دینا ده دی جنات من نخیل او گرزولی منگا پدیک باغونه من نخیل انده و اعنا بنودان غورنا وفجرنا فيها مِنَ او جاري کړي د مونږه اجر اينه پيا جاري کړي د مونږه په دې کې منل من سمري د پاروي چوګري دې د د دینا و و ما و او دل ر جوړ کړي نه ده و ما عملته دل ر ایدیہیم لازنو دے دے دا خود جوړ نیرے جوڑ کرے افلا یشکرون پر دے والی شکریہ نا دا سبحان اللہ دی پاکی دا غال لا لرا خلق الازواج کل پیدا کری دی تول جوڑے تول اصنافو تول قسمونا کل مما مماتم بی تولاردو داغسی زننا چې پید درغن کری دی زمکی ومن انفسیم او دا دی زانونا تدهی زانونم اللہ پیدا کردی ومیم مالا یعلمون او داغسی زنم چی دهی نپیجنی و آیت اللوم اللیلو او نشانی داغی دپارا اللیلوش پدا نسلق من اون نهار چوکاب منگ داغی نورزو فیدا هم مظلمون پس دوی پتیارک پاتیشی وشمس و تجری او دانور چی ده نو چلو منگا وشمس و انور چی ده تجری نو چلو منگا چلېگی لیمستقر لہ خپل مقرر ال روان دی ذلک تقدیر العزیز الالعلیم دا مقرر کړي شوی شه دی مقرر کړي دی العزیز غلبوالا الالعلیم اغ عالم ذات ول قمر قدرناه منازل قدرنا او په معنا والقمر او اس قمای چې ده قدرناه ای سیرناه ګرځولې موږ دې لرا منازل منزلون مقرر حتا عاد تر دې چې واپس شیدا کل عرجون القديم قشان دخاخ زور شیدا واپس شي پشان دخاخ زور خاخ کجوري هغه خاغ طويل شي کجوري تنه چوي داغه خاغ یا دی ا پشان د سپموي ل الشمس يم بغي لها ان تو در کال قمر چې اوني سپم ما ول الليل سابق النهار نش پورا اندکي ديشي دورا زنا نور سپم ما نشي راني ول سمط څې دا سپومې کوم ټیمونه دي د انور داغې نه جدا جدا دی نو د انور نه کې دی نشي چې اونې سپومې لاله یعني بوزي فتذهب بزوئها چې د انور د سپومې غرنا بوزي خپل ته په حاوی کې نشي کې دی الله سبحانه خپل ټیم مقرر کړی دی اونور له خپل ټیم مقرر کړی دی نو دا شپچ را غوړاند کی دې شی د ورځينا دا که شپیل الله خپل وقت مقرر کړی او روزی له الله تعالی خپل وقت مقرر کړی او کل فی فلکی او هر یو په چکر کی ګرځي خپل چکر چې د کم یو دی نو هر یو په خپل چکر کی ګرځي وا ایت اللهم ان حملنا او نشانی دی د پاره داد ان حملنا ذریاتهم منگا سوار کڑی دي اولاد دا دی لرا فیل فلکی المشعون پتک کشتے کے وخلقنا لهم او پیدا مکڑل دا دا پارا من مسلی پا مسل ما یرکبون چې سوری گپری یعنی فیل بر رئی دا گا ورله پا مسل ورل منگا پوچا کم دا سورلی زریع شے پیدا چه پاگی ان شا کچرو گوڑو منگا نو نو غرقهم مبغار کو دیلرا پلا صریح لهم پس مددگار موینه وی دې د پاره صریحه پلا صریح لهم دې د پاره وا مددگار نی اي مغیث له صریحه پمانه ده مغیثه چې څوک چې وی نو داغه د پاره هغه چې بندون کې سوکچی استغاث طلب کئی دا د دا پارا اغا استغاث بندون کې دا بنیوی دا پارا فلا صریخ لهم ولا هم ینقضون او نبئ خلاس لی خلاسو لبنش خلاس اللہ رحمتا مننا مگر رحمت بجانب زمونگنا ومتان لاحین او پیدا تر لگی مدی پوری و اذا لهم